Людовик часом хтиво поглядав на неї, але залишався на місці. Недавня непритомність дуже налякала його. Нічого, він ще набереться сил. Марі була вдячна йому за це, послужливо подавала персик. Він жував, і вона бачила, як ходить кадик під його в'ялою шкірою. Король, її чоловік, жалюгідний зі зморшкуватим обличчям у нічному ковпаку. Добре, що він не зачіпає її, а от поговорити з ним було навіть цікаво, і вона розповідала йому про своє життя в Хоглі, або ж сама слухала оповідки про його молодість. Одного разу король розповів мері про те, як захоплювався такою собі пані Амазією, котра зраджувала йому за кожної можливості, але які він завжди пробачав. Чи про те, як у нього була закохана регенша Анна де Боже, а він уникав її любові, навіть повстав проти королеви зі зброєю в руках? Чи про своє віддане кохання до Анни Бретонської, ставши чоловіком якої, він жодного разу не глянув на іншу даму? Мері незабаром помітила, що ці спогади про колишні перемоги дивно впливають на старого короля – він збуджувався, жвавішав, але швидко стомлювався. Це чимось нагадувало їхні злягання. Здавалося, король кохався зі своїми спогадами. Мері це влаштовувало, нехай тішиться колишніми перемогами, але не зачіпає її. Потім король засинав, а Мері ще довго лежала без сну, обмірковуючи день, що минув, роблячи висновки з усього сказаного і почутого. Заразом плануючи наступний день кого прийняти, з ким буде милостивою, кого ж навпаки поставити на місце. І не раз згадувала уроки Брендона тепер його витримка, вміння грати, його цинізм і розважливість були як знахідка, підказуючи, як поводитися при дворі Брендон. Вдень вона майже не думала про нього, зараз же. Ночі залишалися для спогадів. У неї, як і в Людовика, теж були свої приємні спогади. Ах, та божевільна мить у Хоглі, коли вона сховалася в ліжку Брендона, або ж його пристрасні поцілунки, коли він уперше відштовхнув її. А та жагуча мить, коли він майже роздягнув її в затемненій кімнаті в Річмонді. Мері починала крутитися. Метатися, відчуваючи, як голосно б'ється серце, з побоюванням поглядала на старого чоловіка. Добре, що Людовик, попри свій вік, не страждає на безсонні. Бідолашний король, їй шкода його, та все ж вона хоче його смерті. Вона грішниця, нехай, але не може пересилити себе, не може не мріяти стати вільною. І добре, що від їхніх подружніх нічних розмов вона не завагітніє, отож у неї все ще залишається надія на те, що доля одного дня з'єднає її з коханим чоловіком. Як сказала Маргарита, ми зможемо багато чого домогтися, якщо самі будемо думати так і діяти. Підготовка до коронації нової королеви тривала. Франциск, котрий тримав мерію в курсі справ, повідомив про великий турнір, який буде влаштовано з нагоди коронаційних урочистостей і на нього обов'язково запросять англійських лицарів, щоб підтримати честь зброї батьківщини королеви. Мері мимоволі пожвавішала. Кого саме буде запрошено? Франциск зробив невразний жест. Вашому братові королю Генріху вже надіслали повідомлення, а тепер його воля вирішувати, кого він виставить. І додав м'яко. Я це зробив, Марі. Щоб у вас зникли ті неприємні відчуття, що залишилися після того, як король так негостинно відіслав назад ваш почат. Про Проте, що й він доклав до цього рук, герцог зволив промовчати. Глянувши на королеву, Франциск помітив її дивний, немовби відсторонений погляд. Ваша величність, вас щось хвилювало? Про що ви думаєте? По суті справи, він не мав права запитувати її про це, але Мері раптом відчула себе спійманою на гарячому. Знітившись, вона сказала перше, що спало на думку, мовляв, обмірковує своє коронаційне вбрання. Цієї миті доповіли, що королева просить про аудієнцію англійський посол граф Вустер, і Мері відпустила Франциска. Коли посолу увійшов, вона, посміхаючись, простягла йому для поцілунку руку. Отже, сир Генрі, які маємо новини з нашої любої Англії? Зазвичай новини були стандартно нецікавими. Королі-королева здорові, двір благоденствує, канцлер Вулсі переказує їй вітання і найкращі побажання. Але цього разу були дві звістки, що схвилювали мері. По-перше, у Катерини Арагонської знову стався викидень. Марія одразу засумувала – бідна Кет. Вона так чекала на цю дитину, сподіваючись повернути собі згасаюче кохання чоловіка. Але, почувши другу звістку, королева геть забула про невдачу зовиці. Чарльзові Брендону – вона, мимоволі, стрипанулася від звучання цього імені – даровано титул герцога Сафолкського. Очі королеви засяяли. Вона була така рада, що в Усі це вдалося, що Генріх зробив це, така щаслива за самого Чарльза. Він герцог Сафолк, він її рідна земля із запашними очаретами, затінками лісів, стародавніми легендами про фей, оповідями про набіги датчан. Чарльз володіє всім цим, він герцог, отже, значно наблизився до неї. Мері так розмріялася, що не одразу почула, як до неї звертається Вустер. Йому довелося повторити запитання. «Що?» Вона не знала, про що запитував її посол. І щоб приховати збентеження, заговорила сама. Адже незабаром відбудеться турнір, приїдуть англійські лицарі. Як думає граф, можливо, серед них буде герцог Саффолк. Вустер церемонно відповів, що це вирішує тільки Генріх VIII, милістю Божою король Англії і, можливо, ще канцлер Вулсі. «О, тоді я напишу канцлеру», – усміхнулася королева. «Писати Вулсі, щоб він надіслав Брендона, безпечніше, ніж просити про це брата». Вирішила вона подумки. «Ви, здається, про щось запитували мене, мілорде Вустер». Вона помітила на холодному обличчі посла ознаки зніяковін. Не вважайте це зухвалістю, міледі, але ваш брат цікавиться, тобто я повинен довідатися у вас. Він глибоко вдихнув, немов збираючись із силами. Король, мій пан, бажає знати, наскільки великі надії, що ви найближчим часом народите від Людовика 12-го. Мері змітилася. Але швидко зміркувала, що питання про вагітність – не її особиста справа, а клопіт державної ваги. І Генріх через посла має повне право цікавитися цим.